Заклавши руки за голову і розкинувши ноги. Королівська поза. Ти подібний до школяра на уроці фізкультури. Руки за голову, ноги на ширині плечей. Раз, два. Кінь реготнув, різко сів, двічі торкнувся руками пальців ніг. Три, чотири. І, підхопивши Луїзу, ліг уже разом з нею. Дорослий чоловік а бавиться, як підліток. Він і справді себе іноді підлітком почуває. «Я і справді щасливий цієї хвилини щасливий!» Вона знала, що він має на увазі. Повернувшись додому, вона попросила показати знятий матеріал. Вони увімкнули комп'ютер і дивилися разом. Луїза палила файку. Кінь мовчки сидів поруч, склавши руки на грудях, коротко пояснюючи побачене перед кожним новим епізодом, і ані слова, поки тривав черговий фрагмент. Там було багато випадкового і зайвого, того, з чим легко можна було попрощатися. На цих епізодах кінь не спинявся, не пояснював, що це мотлох, не казав, мовляв, почекай, зараз буде цікаво, не намагався вихвалятися. Він лише уважно переглядав сирий матеріал. Так, ніби був перед екраном сам один, і йому не треба було хвилюватися від того, як сприймають його роботу сторонні очі. Дуже стримано, навіть холодно оцінював, на що може сподіватися в майбутньому, на дальшому етапу своєї роботи, і чого йому бракує, і скільки йому ще належить зібрати матеріалу на фільм. Серед побаченого трапилися кілька надзвичайно вдалих, навіть унікальних моментів, кілька правдивих і неприкрашених кадрів, Щемливо щирих фраз, два три комічні епізоди. Проте найсильнішою, без сумніву, була розповідь проститутки. У цьому уривкові важливо, геть усе, і сама оповідь, і зовнішність жінки, особливо її вуха, маленькі, дещо загострені, як в ельфа, і довгі. Паузи і манера обережно струшувати попіл сигарети і звичка пощипувати брову двома пальцями, великим та підмізинним, не випискаючи сигарети з рук. Аж здалося, що зараз вона опалить собі довгого чубчика. «Це геніально», – сказала Луїза. Це збіса геніально. Кінь зупинив перегляд і звалився на ліжко, закинувши руки за голову. Скажи, Луїза лягла поруч, зручно вмостившись на його плечі, чи мав ти спокусу долучити її розповідь до фільму. – Знаєш, – відповів він не одразу, – вона, йдучи від мене, взяла гроші. Каже, гроші я заробила, ти в мене цілу годину забрав, а твій фільм я навряд чи колись побачу. Я навіть призвіща твого не запитала, а назви фільму і ти сам ще не знаєш. І навіть якби в майбутньому хтось мені сказав, хочеш переглянути цей фільм, то відповіла б, ні, не хочу. Чому? – запитав я. І знаєш, що вона мені відповіла? – Луїза ворхнулася на його плечі. «Кажи, не знаю, звісно». Вона сказала, «А як з'ясується, що ти обманув?» Фраза лунала у Луїзиних вухах. «А як з'ясується, що ти обманув?» Ця жінка, що назвалася вигаданим ім'ям, не наче танцівниця Канкану, Жінка, яка стріляє в кабана, уявляючи, що зараз поцілить у всіх, хто її ображав, вона ще вірить чоловікові та його слову. Якомусь міфічному чоловікові, чи першому ліпшому, що дав їй привід сподіватися, ніби він інший. Вона йому вірить. Вона ризикнула, відверто розповівши про себе, просто в камеру – але вона боїться, боїться дізнатися, що і цей обманув. «То що? – сказав кінь. – Говоритимеш за кадром? – Ну, куди тепер дінуся від тебе? – І ось що? – Про символ дороги. – Ти вже його зняв, цей свій символ дороги. Я його щойно бачила. – Який? Коли? Розмова з жінкою, вона торгує городиною на взбіччі. Ти зачепив ногою кошик з яблуками, одне яблуко покотилося дорогою вниз. Чудовий епізод. Ось із цього я й починала б. Кінь коротко хекнув. Справді, якийсь яблучний день, підсумував. Зося, як звичайно, зателефонувала невчасно. Сестра коня, добродушна і щира жінка, вона навіть не здогадувалася, що має репутацію людини, яка завжди телефонує невчасно. Затуливши долонею мобілку, Луї за кілька разів глибоко вдихнула і видихнула, намагаючись вирівняти голос. Зося піднесено торохкотіла. Дивитеся танці зірками! Вона була фанатка цієї телепрограми. Зараз буде фіналь не танго, не не, не дивитеся, а вмикайте, вмикайте негайно. Вмикаємо, погодилася Луїза зміненим голосом від того, що лежала на спині. Кінь вихопив у неї з рук телефон, натиснув на червону кнопку і пожбурив його у м'який фотель під вікном. Ну як?